Rugăciunea 64. Pentru biruința în războiul cu balaurul lumii, Aleluia, Doamnei Seristoase, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim. Fiindcă în cele trei războaie, cu cele trei capete ale balaurului, cu brațul îngerului tău neapărat, când în războiul cu Duhul Trupului, de pofte și sminteli, cu scutul. Postului și sabia rugăciunii, primul cap al balaurului l-ai tăiat. Pe demonii lăcomiei și desfrânării i-ai alungat, Treptele nepătimirii le-am urcat și de patimile trupului ne a separat. Aleluia Doamnei săristoasă te iubim, te slăvim și să mulțumim. Fiindcă atunci când al doilea cap al balaurului cu Duhul cel lumesc ne-a atacat, și cu Duhul iubirii de arginți ne-a încercat, De funcțiile pierzătoare de suflet ne-ai ferit, de lungă răbdare de ispitele lumii ne crotit, De orbirea adusă de lucruri nevindecat, Cărțile Sfinților Părinți, drumul spre desfășurare ni l au arătat. Nădejdea noastră în mâna ta ai luat. Și capul balaurului lumii în neputinței, l-a îngropat. Pe demonii zgârceniei, slavei de șarte și a ei legat, și să scăpăm din lanțurile vicleniilor ne-ai ajutat. Aleluia, Doamnei seristoase, te iubim, te și să mulțumim. Fiindcă atunci când al treilea cap al balaurului, prin duhurile necurate, spre noi focul și-a îndreptat, cu fulgerile trăirii Sfintei Evangheliei l-ai fulgerat, cu aripile iubirii și smereniei, prin văzduhul cunoașterii tainice a Duhului Sfânt am zburat. Pe demonii mâniei, mândriei, invidiei, cu îngerii tăi i-ai îndepărtat și ce înseamnă calea tacea luminată la cer am aflat.